vada بسمنا الرحمن الرحيين وال الحد الله والصللات والسلام على نرسول الله بعد. Dan našni had zaže namam تrmiji je ceijove kao i prehvatlji je Hadis. A pre njega je Ebu Vureyre radi Allahu ta'ala anu. U njemu slovi da je Allah poslalik alaih sallatu vasallam kaza Raghima anfu rajul dekhala alaihi Ramadhan Thumman selaha qablaan yugfa rada. Neka zaista ostane poniženi, propadni čovjek koji dočeka Ramazan i proloži Ramazan a on ne zasluži da mu bude oprošteno. To jest, pored toliko prilika Ramazanski, zbog posta Allah je obećao da će oprostiti ko prepusti Ramazan. Ko klanja terariju, Allah je obećao da će oprostiti. Ko provede noć lejretom kader u ibadetu, Allah je obećao da će oprostiti. Svaki dan zbog posta praštaju se grijsi. A onda čovjek doživi Ramazan i zna šta znači Ramazan i vidi svoje braće muslimane kako i badete i postoje u toku Ramazana a onda čisto iznemara, iz kaflata on ne iskoristi sve te prilike. Zaista, takav će doživjeti, doživljava veliku neizvjerku štetu Jer niko od nas ne zna hoće li i u kakvom će stanju dočekati drugi Ramazan. Molimo Allah za blagodati i da nam ne uskrati svoje, svoj oprost na ka kao mi hada, astagfirullah, assalam,